Легко жалкувати, що ми не розвинули інших талантів, не погодилися на інші пропозиції. Легко жалкувати, що ми не старалися краще, не любили відданіше, не витрачали ощадливіше, що ми не такі популярні, не граємо в гурті, не поїхали в Австралію, не погодилися піти на побачення, чи хай йому чорт просто більше не займалися йогою. Жодних зусиль не потрібно, щоб сумувати за друзями, яких мене завели, роботою, за яку не взялися, людьми, з якими не одружилися, і дітьми, яких не народили. Неважко бачити себе крізь лінзу інших людей, і хотіти бути всіма калейдоскопічними варіантами себе, яких хочуть від вас вони. Легко жалкувати і жалкувати без кінця, доки наш час не сплине. Але справжня проблема не в життях, яких ми не проживаємо. Проблема в жалях. Це від них ми сохнемо і в'янемо, Почуваємося найгіршими ворогами собі і людям. Ми не можемо сказати, були б оці інші варіанти нас кращими чи гіршими. Ці життя відбуваються так. Але і ви теж відбуваєтесь – і на цьому й варто зосередитися. Звичайно, можна скрізь побувати, познайомитися з усіма і випробувати кожну справу. Але більшість того, що ми б відчували за кожного життя, у нас є й так. Нам не треба зіграти в усі ігри, щоб дізнатися, як це перемагати. Нам не треба почути всю музику на світі, щоб розуміти музику. Нам не треба перекуштувати абсолютно всі сорти з усіх виноградників, щоб знаходити приємність у вині. Любов, сміх, страх і біль – це універсальні валюти. Нам потрібно тільки заплющити очі і відчути смак напою, що стоїть перед нами, прослухати ту музику, яка грає. Ми живі настільки ж цілком і повністю, наскільки в будь-якому іншому житті і маємо доступ до того самого спектра емоцій. Нам просто треба бути однією людиною. Нам потрібно відчути лише одне буття. Нам не треба робити все, щоб бути всім, бо ми вже нескінченні. Поки ми живі, в нас завжди перебуває майбутнє з багатогранними можливостями. Тож, Будьмо добрими до людей у їхньому власному існуванні. Підводьмо погляд від того місця, де перебуваємо. Бо хоч би де ми стоїмо, небо над нами нескінченне. Учора я знала, що в мене немає майбутнього, і що я не можу прийняти життя, яким воно є зараз. А сьогодні те саме безладне життя сповнене надії, потенціалу, Неможливе, гадаю, відбувається в ході життя. Чи моє життя чарівним чином звільниться від болю, вічею, горя, страждань розбитого серця, труднощів, самоти, депресії? Ні. Але чи хочу я жити? Так. Так. Тисячу разів так. За кілька хвилин після цього посту до нори прийшов брат. Він прослухав голосове повідомлення, яке вона йому надіслала, і відписав у сім хвилин після півночі. «Сестро, з тобою все норм?» Потім, коли йому зателефонували з лікарні, Джо сів на перший же потяг з Лондона. Чекаючи на вокзалі Сент-Панкрас, купив нове число National Географік». «Тобі цей журнал колись подобався?» – сказав брат, кладучи його на тумбочку. І зараз теж. Нора була рада бачити Джо. Густі брови і усмішка, яка не поспішає проявлятися, були такі, як і завжди. Ходив він трохи незграбно, опускаючи голову. Волосся довше, ніж в останніх двох життях, де Нора його бачила. — Вибач, що я був останнім часом такий інкомунікадо, — сказав він. — Це не те, про що говорив раві. Я і про лабіринти останнім часом не думаю. У мене просто ситуація химерно склалася. Коли мама померла, я зустрічався з хлопцем. А потім ми дуже некрасиво посварились. І я не хотів нікому, навіть тобі, донедавно про це говорити. Просто хотів напиватись. І пив дуже багато. Це вже прийшло в справжню проблему, але почав лікуватись. От уже кілька тижнів ні краплі. До спортзалу ходжу, таке, змішані тренування. — Ой, бідний ти, Джо, мені дуже шкода, що в тебе отак усе склалося. — У мене, крім тебе, нікого немає, сестричко, — казав він, і голос його здригнувся. — Розумію, що я тебе не цінував, що не завжди поводився найкраще, коли ми росли. Однак і в мене були свої проблеми, певним чином поводитися з огляду на тата. Приховувати свою орієнтацію Я розумію, тобі було нелегко, але і мені теж У тебе все вдавалося Школа, плавання, музика Я не міг із тобою змагатися А тут ще й тато у своєму репертуарі І я мав весь час утілювати те, що він вважав мужністю Джо зітхнув Дивно, ми, мабуть, зовсім по-різному це пам'ятаємо «Але ти не залишай мене, добре?» «Одна річ із гурту вийти, то не йди з життя, я цього не витримаю». «Я тебе не лишу, якщо ти не лишиш мене», – сказала Нора. «Повір мені, я нікуди не тікаю». Вона подумала про гори, яке навалилося на неї, коли вона в Сан-Паулу почула про смерть Джо. Попросила брата пригорнути її, і він так і зробив, м'яко і Нора відчула його живе тепло. «Дякую, що хотів кинутися за мною в річку», – сказала вона. «Що? Я завжди думала, що ти цього не робив, а ти намагався. Тебе від річки відтягували. Дякую». Він раптом зрозумів, що хоче сказати Нора, і, мабуть, більш ніж здивувався, звідки вона це знає, якщо пливла від нього.